أولا يا صلِّ وسلِّم دائماً على حبيبك خير الخلق كله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيد الخلق محمد وآله وبارك وسلِّم فهو الذي تم معناه وسورتهه صم مصطفی او حبیبن بارئ النسمی دا 41 نمبر شعر او دا د قصیدې ورته درم په اصل شوورودی او مصنف, مصنف رحمه الله په دې کده د نبی سلام صفاتونه ذکر کړي په بیت کې دا نتیجۃ المعقب اللہ او ماقبل د بار خلاصنه یعنی کلچ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام متصب تے پا دم رضا بردستو اخون سی پتون سر جکم مخ کی اشعارو کی ذکر شو نو دی نتیجه سرو دی نو نتیجه دادا چی هو تم معناه و سورته دا آغا قصد آغازات تی چی کامل شیوی دی پا آغا کی تم معناه و چې كامل شې دي په هغه کې صفات باطینی او صورته او صفات ظاهری او اصحاب ظاهری او اصحاب باطینی دا ټول بد کې پوره دي نو چې دا صفاتونو چې کوم مخه ذکر شو او دا پکم کس کې مرادي مځا کامل لپاره اعتبار د باطن سره او په اعتبار د ظاهر سره هم بیا دي کې په کې نافع نتیجہ هو دا ضمیر مرفوع منفصل لے دل دا مرتلا واقع شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تداراجی الضیص موصول لے او تم پہل تم يتمونه تمام تمام دل دیتی و لکھی گی کہ دا یوسف کی جس کم ضروریات او ٹول ختم شے پورے شے یپا کی حاجت بیا پاتینی شیشه نو قص پاتینی شي دا دا اتمام او شینادی نو تمه په معنا معنا ینه کامیل <سؤال> شي ویني معنا دا مفہوم د کلمې ته ویني کی دل <سؤال> ته کې لدین مراد او صاب باطینی دی او وسورته صورت دا ظاهری شکل ته ویني کی چبته کم یو یوشب کم شکل باندې ظاهری منتخباری دغه دغه دا شينه لپاره صورت انسان جمو د کم شکل باندې په نظر رازي دغه دا شکل د د دا لپاره صورت دی د دین علاوه نور کم موجودات دی مو د کم شکل باندې په نظر رازي هغه د لپاره صورت نه دي خدند کی صورت او هون مراد او صاب ظاهریه دی او صاحب ظاهریا د صورت لواد کی شکل تا اوه حالت ولیکي سم مستوا پهو بیا دا سما په نحوه کی د مونږ ولې دا زید پاره او وصول کبه د دی معنی غان ذکر دي چې دا راځي د فاره تراخی نو مصن ابن رحملاوی بیا رکو ما. چی دا خبر وکومه چې نبی علی سلام الله تعالی ورک حبیب د خپل ځان نه پاره نو تاسو مجراولې د دې متمدادې چې اول اتمام نبی له سلام الله علیه اعتبار دا او سابې باطنیو او اوصاف ظاهره او سره د دغه کمال نه روستو بیا الله تعالی د خپل حبیب یوګړنی او دا په یوریات کې راځي نبی له سلام الله علیه چې کله د معراج پښپو باندې لاړو نو الله تعالی و توي چې ا محمد صلی الله علیه و بادشاہ جګله او خپل بندا اغا خاصکی په نور بندګانو کې او بادشاہي اغا د حواله کې نو او هغه باندې خپل بروسه اغا ظاهری نو پورند اغا اعلان پی نو 1100 سلام الله علیه ته ورل جته سواری بسم الله والصلاه والسلام ورزق اے ما د خپل عبادت تبار خلاص کنو الله تعالی سبحان الذي اصرف عبده پاکی دا لره چې بویت د شپې خپل بنده نو بیا دا چې تا د معلومه خبره دا چې معراج د نبی له اسلام والسلام د نبوت نه او د کمال نه روستو جګم دی شوی او نبی علیہ السلام د حبیب اغه لقب او د حبیب دا الله تعالی د نبی علیہ السلام ورکړی دا نو دای په معراج کې جوړ کړی دې اس طفا هو اس طفا علی سعاد فا او یا د سوفان معقوز دي با مقتعال نو ایسو تافا یا د دې په پدې باندې تا دا پا اصل کې دی. نو موږ د با مقتعال قواعد دې په سر وګ چې کله د فاد با مقتعال پځې باندې سوا دوا توا سوا وغيرها شي نو تا دا هغه هم جنس کول جګم دي جایز دي او په توا سره بدلول هم جایز نه ده کې تا د با مقتعال بدل شي په توا سره او یا چې پهخر کې د معقببل پهی د و دپال بدل شوی او هو یر د نو د سرات سران ته رادي او مه چې دی دا هرپ طرخی د باې دا د تم مجمې باندتهې ترکیب کې به اوس وواي او حبیاً چې دی د تمیز دی د معقب نه یا حالی د زمینیر دا حال زمین دا کم زمينه دا خو زمينه دا خو زمينه استفا او جناغلي يا مفعول الثاني زپاره دو استفا او بارئ ان نسمي بارئ دی چدي بارئ ان خالق بن مانس نازي هو الله الذي خالق البارئ المصور تعالی نمونو کي خالق ان نسمي نسمتن ار اغشست ويل کي چې په اغي کي روح وي نو بارئ ان ان آزاد دل را ورکل دی په حبیب ولی سلام چې هغه په دقه ون کې د ارواح د نفسونو دی نو دا د دی ترکم ندی شرط داشت دی وهو الذي هو مبتدا الذي موصول دی تم فعل معنا هو مذم مذفول معطوفونه هر پیاته تی صورتو دا معطوف تی معطوف ماتو معطوفونه هې دا پاین د ثمرې او تم پهل سره د پاین دا معطوفونه هې دی او ثم مصطفیه ولا سله د موصول جوړې او موصول سره سله را خبر د معطوف تی یعنی هر پیاته تی اس توفا پیل توفا پہ لرا هون زمير دا مفعول به لیکو حبيب د تميز نه مویسی دغه به تمیز, تمیز شي یا بعد از الحال با حال یا بول الحال شي یا مفعول ثانی شي او بار ان سميچ دا دابا مزا مزا دا كله هي فاعل د استفا شي نو پیل فاعل مفول او سر د خپل دم مفعول یا حال د الحال سر چرایو دي شي نو دا جمله په لی نه خدا اتب تب ما قبل تم مانده نو پا هو اللذی تم نو پا هو اللذی استوفا بیان نمبر شیر منظہن عن شریک فی محاسنی پا جوہر الحسن پیه غیر منقسمی دل دکی پا بیت کے حقیقت دا حسن دا نبی علیہ السلام ذکر کئی او اعادم انقسام د حسن نبی علیہ السلام ذکر کی پر مثل جوہر فرد باندھی ندان دی بیت دعوادہ حقیقت د حسین نبی علیہ السلام او عدم انقسام د حسین نبی علیہ السلام پشان د جوہر فرد منزہ ہن نبی السلام منزہ تھی عن شریق د شریق نہ پی محاسن ہی پ سی پد د ا الحسن نو اصل الحسن پس اصل الحسن پیه نوبیل سنت والسلام کی چې کم موجود غیر منقسم دا منقسم نه دی بولځا دی کی تقسیم نشي کېدلی دی دغه کی مصنب رحم الله دا داو کې چې نوبیل سنت والسلام حسن چې دی د کی تقسیم نشته دی یو حسن دا یوسف علی السلام دی بل حسن دا نوبیل السلام دی نو حسن د نوبی لالات اسلام چې دا چې سومره برخی دی د نسب دا د یبل سلام د بیا یبل لا سلام تقسیم د په ټولو خل خوببان دی نو د یوس لاات سلامخصه کې تقسیم, او دی تقسیم اس اس را او دن د چې تقسیم نه راې نوس سړی اعتراو کي چې د نوبل سرات سلامخصن دومره زیاتو نو د یوس سرات سلام تهه خو د حسن د باره کې واقعیت او ناشنا نه غنبه علیہ السلام سره نه دیره لکه 2009 د تاسو کټکول وغیره نو دم تکي جواب دا دي چې د یوسف علی السلام او سلام قسم چې او مغجوب او جلال باندې نو او د نبی علیہ السلام قسم دا مغجوب او جلال باندې دي نبی علیہ السلام ته بچا زیاد په غور سره نو شو او یوسف علی السلام جو باغ باندې مغجوب او جلال باندې نو نو لحا دا آغا تخلقو تنو لحا دا آغا خوصاً خلقو مخصوص کردو منزخون دا تنزیح پاکوالی تبیلی کیگی او دا سم منگویلی شو چې مخکنه شهر چهو ایکی سفاتی ثبوتیه ذکر شو دلته سفاتی سلبیه ذکر کیگی تنزیح دا په مانا د بوات سلام راجی لره دا پاکوالی پا مانا سرهم راجی عن شریک ان شریک ملگر تبیلی کیگی پی محاسن هي محاسن چې دا د سيره د مفاعل هو د منسره منته جموده او او د حسن نه حسن تناسب د اعضاء تو ملي کیږي صف مخصوص سی بات چاغه یو کس کین جمع شي یو بنده کې جمع شنه مونږ پاغه مان د حسین اطلاق کن. نو محاسن نه نه پصفتو د حسن کې په جو هرار جسمې پس په جو هر نو پس جو هررو دخصصل چې دی دا هرسطې ویللی کېږي جو هرر غکان ته ویللی کېږي چې د بل کارې جوړي او پیدا ورکي او دا لپ معرب دی عرببي لپ دی که نهدي نه بعض لهای چې نه دا د پار لپ دی او د ګوهر نه چې کمم دی جوړ شوي دي. او بعد ولماونه دا دا جاهرن او دا جهارا ولیکی دا غه نه جوړ شو دی نو په معنی دا ګټه سره چې دبلې ګټې جوړي او پیدا ورکی لکه یاقوت او زبرجد وغیرہ او زمرد بیا دا ولما او متکلمینو په مسکه دا دا چې دا جوهر په څو قسمه دی نیو جوهر قسم خیولا دی دویم ده جوهر قسم اغا صورت تی او درم ده جوهر قسم اغا جسم تی سالورم ده جوهر قسم اغا اقل نی او پینزم اغا نفس تی ده متقلیمی ونیز بانده دو دی یو اولنه یعنی اولین اغا چھے اغا یو چستویلی کی چھے اغا مزید نور تقسیم نکل لی او دویم دا اغیب و استلاک جوہر اغا نفس تویلی کی گی. نفس تویلی نو په جوہر خسن دل تکی اصل خسن او ذات ته خسن موران دی پی دا پی چې دا متعلق تے په حال محضو چغه د حسن نه جام تعلق په مون قسمون بس چې کوم ما باد روان دي غیر مون قسم انقسام نهږي تقسیم تا ترکیب نه دی به بس شي منزحون منزحون دا منزحون چینه دا خبر د لپاره د محتدا محذوبی یعنی هو منزحون او بیا ان شریکن پی محاسنی ہی ان جانگ دی دا مجرور دی دا دوار مطالق تی پا منظہن بسی او پی محاسنی ہی چی دی دا مطالق تی جار مجرور پا شریکن صفت مشبه بسی شریک بیا سره مطالق نا مجرور او جار مجرور دی آن منظہن پا سی مطالق نا پا جوحرون جوحرون مبتدانا جوحرون حسن مبتدانا او پی هی مونږه دایا متعلق په حاله محروبه د حسن نه یا دمو متعلق په منقسمون بسو او غیر منقسمین چې دا خبر د مبتدا شو منزه هون ان دا نبی علی السلام د سلام هغه چې دې لری دی او پاک دې منزه ته د شریک نه په محاسنه هي په صفات د حسن کې نبی علی السلام سره شان ته او حسین نشته دي پجو هر الحسن نو پس اصل له حسن او ذات حسن پهي بدكي غير منقسم نه دا منقسم نه دي بلکې دا صرف يواز په بدكي جمع دي دل دغه 43 نمبر شعر دع ما ادعته النصارى بي نبيه واحكم بما شئتم مد مدهم فيه واحتكمي پدې دکي دا, دا جواب دیو سوال نه خیو سڑی ناکسو زہن دا خبرو کی چې نبی علیہ السلام دو سلام دمرا لوی سپتون دي نبیانو نعوذ باللہ تک سنگ چی سایانو در نبی علیہ السلام د اخفل پیغمبر در عیسی علیہ السلام پا تعریب کی پسی پتونو کې اگی جسنگ د عیسی علیہ السلام در سلام کہ پا تعریب کی اگی زیادت إلهي ميلو نعوذ بالله منغا السلام والسلام دا وشويلي شو ديو جننا دع اوترك فريدا فريدا اغ اغدا وا چکم داوا کله ما چکم داوا کله و نصاراو ما ادعته النصارى نبی خپل کی جگه ایسا علیه صلاة و سلام اغا تعادی بناکه اغا تجاوز با دا حد نبی علیه صلاة و سلام اغا درجی تنرسی چه اغیقم دا خپل پیغمبر سفت کرو وحکم بی ما شئت مدحن حکم کوا بی په پا اغا سفت سرا شئت چستاز ارادی مدحن د جهت د مدحی پیهی د نبی علیه صلاة و سلام ببارکی با وح وحکم کمی او انصاب انصاف په حکم کی مطلب چې تعالی الله تعالی د نبیین صلی الله علیه وسلم د صفت او د مدحه طاقت در د دی صلی الله علیه وسلم مدح کوا تاسو منکئ نه خو انصاف پکه په حکم کی او تعذی بنکئ او په هغه صفاتونو باندې نبیین صلی الله علیه وسلم نه موصود کی چې کوم صفاتونو باندې ኢسایانو عیسا علیه السلام هغه موصود کړو دا دا د دوونه دي دا پهه د او ترک سره راې امردي دا تا د غونه جوړ دی هر به مو ورځو ما بعد متحرکونه همضې وصل داج نو او نه هر پیلل دا دغ پاتې شو ما مصوله د دلته ک تا د با بتال په دا بدل شوي دا شو د ات ته ان نصوراره دا پایین د ان دا مفول د په دا هوکې او ن نران جمع ده ل نهنداج د ندنمان جم ده او نصرانی کې دا یاد د پرار د موبانغې را ځي لکه د احمن نه حمرانی را او بیا دی چې په ایساانو کې درې غټی پ ک دي. یو ته ملکا يه وي لیکيږي بلتن استوريه وي لیکيږي بلتن يعقوبيه وي لیکيږي ملکائيه دا پاوروم کې ظاهرشه هوا او دا ملکان ملکان چې ګمده يو ملګرو الګي ظاهر شو په روم کې او بياد دي پاغي مان قابو او د روم یو عظیمه فرقہ د دې عقیده داوه چې کلمه چې وکلمته قرآن کې راځي حضرت عیسی السلام د جسم سره متحد شوه نه او د نا سود نا درات دوب د عیسی علیه السلام دغه پرنګ رنگ شوی او دوی در او کدوته جگم دې د عیسایان مونی او قنوت علم دي یو اوقنوتي وجود دي یو اوقنوتي حیات در عمل کا یا دي د اوقنوت علم چکم دي اغه اهلی کلمہ مراد اوقنوت علم نو د دې وجن د ایساته ابن چکم دي ابن الله پو اغه وای او په دغه صفات سره چکم دي اغه بلی زګه دی په انجیل کېم دغه تحریف کړو بلن استوریه دا دا, دا حاکیم نستور جګمدی ملګری د مامون رش... مامون رشید دور دو په دور کې دا پیدا شوه دوه هم بنجیر کی تبدیلی کړې وا او دی ویلو چې الله تعالی یو دی چې د وجود او د علم او د حیات شاندارې او کړو موجدي د دینه عبارت ته او دا او کړو چدي او کړو دا د ذات نه دی د دوه بنلم نه دی او دا ذات نه جوده سیزونه ندید. بیا دیو جده درې سیزونه د نبی ریسال سیلات و سلام پر بدن که جگم دی آغا زیشی دید. دیو جن آغا مری هم جمدید که او رانده هم سمید او مری داند شفاهم مرکید. او بل دره مری لی آغا یاکوبی یده. یا داد دا دا نسواراو یو کسو یاقوب در آغا او دوی جگم دی اون اکنوم فلاسه آغا منید. لکه څنګه چې موږ شو خو دې هودي وي کلمه چې دا بیا په واخاپ وینې معنی بدل شونه نو الله تعالی د جوړ شو اوغه مسیح دی دا دوی عقاید دی په الملل ونحل نو کتاب دی ال دا بیا په تفصیل راځي نو بیا و چې د دین داونه منشه وحکم بما حکم کوا بیان کوا چستا کم ارادت د صفوتو د نبی رسول الله پر برکتی کیږي د جهت رماده کوا خوحت کیم ان سبو په حکم کی دا داپلې او ما موصوله را خد دا کی ار اغه مخاطب مورانه ځاګه طاقت لري د نبی صلی الله علیه وسلم د کی ما موصوله د ادعاته داپلې <تسكت> له مفعول انصراف عليه او بينبيه ده متعلق تي فادعات بسي ده پيل فائل مفعول اپيل فائل مفعول موصول شلا موصول سلنا ده مفعول شنا پاره ده واحكم بما شئت واحكم بما باج جا ما موصوله ده شئت اپيل ده تميز ده يا حال لي ده یا حال دی پو یا حال دی خدا مدحن دا پو معنی دا پو معدیح سر بیادی او پیی جدی را مطالق پو وحکم بسیدی وحکم بی ما شئت مدحن پیی دا طول جمعی دیشت مدحن دا شئت مدحن دا سلی دا موصول شو لی موصول د دا مجروع شده جار جار مجروع دا وحکم بسید مطالق تیدی او بي بي هي په سیمطاله کساني دي دا جمل ماتوبوله نه اله دا وحدت كمچ په ماقابل وحقم مان دي ون سب الى ذاتي ما شاء تمن نمبر شعر دی دلته کې مصنب رحم الله مزيد تفصيل بياني او تمهيد د ده دي چن دلته کې حساب او نسب او صورت توصيلات د نبيه علي سلام ذکر کوي انبیاء السلام و سلام په دې کې لا جواب دي ون صبح او ال د کی چونکی مادح ته اجازه ته کوم مدح کوا کوا دلته کې وتا طریقه د مده کې خي چې تب سنگ مدح کی نو د وي ون صبح اجازه د ما شه تمن شریف نسبته ازاد د نبی السلام د سلام ته د هغه صفت چې استا ارادي ما شه د هغه صفت چې استا ارادي من شریف دو د اغ شرفه ذاتینا د هغه شرفی ذاتینا ینه کم شرافت او کم صفاتونو په شرافت د نبی اسلام دات کې او د نسبت کوا ون صب الی قدره نو ذات د نبی اسلام دسلام ته د شرافت نسبت کوا ون صب الکت او مرتبه د نبی اسلام دسلام ته نسبت کوا ما شیت د کم صفاتونو چې استای راته منعزمه د عظمت نو برا شرف او عظمت دوه الفاظ شرافت <تصفيق> <عزمت و> <تصفيق> او عظمت خو دواړو کې فرق دی د شرافت متعلق چې ګمدا ذات سره دی او د عظمت تعلق دی نو دا دوه سندان مرتبې سره دی ځکه نبی له سلام چې اغه بادشاہ هرقل ته خط لګو هرقي له نو نبی له سلام او تلکې مم محمد الرسول الله عزویم ملک الروم عزویم ملک الروم الآن لدينا عظمت دا لبس دا مرتبه دا پرنبال الصلاة والسلام استعمال کرده لك باتشاوه لدينا دا ونصب نسبت ندي او دا امر دي الى ذاتي دا الى ذاته ذات تبقى ما شئتا من شرف ونصب الى قدره دا آسان دي دي الى ذاتي دي دا ونصب امر دا الى ذاته بس مطالق تي ما دا موصولات الشئتا فعل من شرف بس مطالق تي دا سيلا موصول موصول جمله مې مفهو و الى قدره یعنی مرتبه د نبی اسلام د نسبت کړه نو دا د ترکیب د دې دوم د دې د دې جملې بعینه دا د جملې پر شان دی او 45 نمبر شعر چې دی ان فضل رسول الله لیس له حد فيعرب عنه ناطق بفه دل دکی تمهید د دې بیت او خلاصه د دې دعوت د دې دانه چې لا يمكن الثنا كما كان حقه اغه شان ثنا چې کم د نبی صلی الله علیه وسلام د ذات مبارک ثنا خای اغه ممکن نه دا به دې بیت کې دا امام محمد رحیم الله ثابت دی او دا بیت چې د نه د ماکبنده پاره د ماکبنده پاره علتهم دی الکولهم د نسبت د شرافت کو ذات د نبی له سلام تط او نسبت د کو مرتبه د نبی له سلام تط نو دل تک فا ان فضل رسول الله بهشګ وروا د نبی له سلام چې دی ليس له حدن د دې د بار او څو امتحان نش تدین پایور با عنه ناطق ب پمی چې اظهار او کړی د اغینا چې پایور با عنه چې اظهار دا, دا غفذرنا نات كون یو خبره كون کی بي پمي په خلي خپل سره نو مهل سلام فضل او نبيله سلام عظمت او شرافت دا د عمره به انتها دي او زيادت دي چې یو بيان كون کی کو په بيان شروع کی نو هغه دی اظهار نشي کولی او حتين نشي کولی فضلن دا غوروالي ته ملکیږي رسول الله ليس له لا يسل لها حدونا فقط حدونا غنشت دي لا يسل لها وحدونا فى يو عربا يو عربا دا عر دا اعراب ند اعراب زير او پخت ولي کی اعراب دا اعراب دا دا وجنه چه دا هم مثال را پرا معنى دا با, با عائنیت کمیثال نسب راگی نمینا معنا دا مفولیت اغسابیت تی نو پا یو عربا معنا دی او کی پا یو عربا اعرام اعنی اظهار که وی او بده معنا نسب دا ان مقدر دا وجه ندی ناتقون نتق ندی نتقا یا نتقو نتق دا دا ناتق او نتق خبرو تا بی فمی فا اخپل خلی سران فم دا خلی تولی کی فا انا فا اعتفا دی انہ حرف اصورو مشمب بل پین دی او فضل رسول اللہ فضل مضاعت رسول اللہ ولمضاف اللہی مضا مضاف اللہی دا اسم دا انا دی او لیس چی دی لیسا دا دو پین ناکست دی لگو او حدن جدی داولا اسم مؤخر دی اسم مؤخر دی نو ليس خبر مقدم او اسم مؤخر نا دا د ان دبارا ان فضل رسول الله دبارا اغه خبر دی فضل رسول الله ولسم او دا لسه له حدرو خبر دی پویون بعد ته کی سبب یدا الکد دید دبارا د نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دا فضیلت تا پار حد بولی رشتا دی پا یو عربا فا یو فاسب بید نو یو عربا پیل دی او دا انہو چی دی دا متعلق تی پا یو عربا بسی. او ناتقون چی دی دا پائل دی یو عربا دی او بفمی دا متعلق پا ناتقون بسی دی و ناطق اسمه فایل دی زمید پکه غا او متعلق شی به جملہ نا فایل دی یو اور او پیل فایل سر د متعلق نا دا جملہ پہلیه دا نو په یو ربا انه ناطقن بفمی یا ځان جملہ شورا او دم گې دي شي دا پا دا تط او حدون مان دي عتب کو نو د جمله په مفرد ځکه راضي چې ان دلته کې مقدر دي نو دا جمله په تعویل د مصدر سره دب ما قبل حدور مان دي او بیا د تر کې نور موږ مخه کوي نو فإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ بشکره فضل د رسول الله صلی الله علیه و قربوال د نبی له سلام او دا سلام له له حد حدون حد ده پارا صحه نيشته دي په يعربان هچ اظهار او قریشی یا اظهار او کلی د دغه فضل ناتبون یو خبره کوونکې په خلیق <تصفيق> خلیزان بلکې سو قوم د نبی له سلام الله والسلام څخه په تو نه شي بیانهولی د حسان ابن ثابت رحمهم ورضي الله بنوې صحابي دي خلیق د مبرئا من كل عيب ان نبی له سلام الله تعالی تعالی د هر عیب نه پاک پیدا کړ کأن کأن خلیق تا کما کأن خلیق تا وحسن منك لم ترقط عيني النبي عليه الصلاة والسلام خيستة كستانا استرگو جاند لدي واجمل منك لم ترد النساء اوستانا خيستا زناناو زيگولي ندي خولق دا من كل عبن اللہ تلا تد هر غبن پاک بیدا کرد كأنك قد خولق كما تشاء گویا لانا ته تاس طریقې سره پیدا کړې یا څنګه جو تا بل یو مليو شاعر وي بلا عله ولا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جميع حصاله صلي عليه وعلى و ابير الافراح ترات ومنان اليوم ما يعانقنا اطياب مداريسينا لِلْعِلْمِ جِهُودًا تُوكَ بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صل على سيد الخلق محمد وآلہ وبرک وسلم لَوْ نَا سَبَتْ قَدْرَهُ آیَاتُهُ عِزَمَةً اَحْيَا اسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِ سُرَّمَمِ دا قصیل برده شورو دا او دا قصیل برده چیلیس نمبر شیر دا قدرین پسل دی او په دې کې د نبي عليه الصلاة والسلام صفاتو ذکر کړي دلته هم د نبي عليه الصلاة والسلام په عظمت او په لویوالي باندې یو دلیل ذکر کړي او هغه دادي چې د نبي عليه الصلاة والسلام چې کوم قدر او منزلت ته کم شان دي د هغه مناسب نبي عليه الصلاة والسلام ته معجزی ورکریشن نو پققد د نبی الله اسلام په نوم اغستلو باندې با زړه اډو کی زمندگی دل دا مفهم او خلاصه د آی اند دی د دی بیت دا, دا, دا, دا, دا تمهید دغه مقام مصطفی برتر از مقام عیسی علی السلام مقام د نبی علی السلام د زیات د مقام د عیسی علی السلام نلون سبب کچری مناسب وی دقدر د نبی له سلام سره قدره دقدر د نبی له سلام سره د مرتبه د نبی له سلام سره آیاته معجزات عايز من د جهته د عظمتنا د جهته د او اغو تلوشوي او تر قیامت اغ باقی وی احیا اسمه نجوند کول با اسم د نبی علیہ السلام خې نه دعا په هغه وخت کې چې کړه دا نوم واغست او واغستی شي داری شور رممی اغه ځاړ اډوکی بیا بده نبی علیہ السلام په نوم اغستلو باندې ځاړ اډوکی هم زم د کې دلو دلته کې د دې بیت ظاهري تک ماننده نو د مصنف اغه مقصد نه دی ظاهر دین را معلومږي چې د نبی له سلام کم شان دی نو اغا شان مطابق نبی له سلام له موجودین لري ورکو نو د دلته کې کته عند مصنف رحم الله دا احرز ند بلکې د دلته کې د مصنف رحم الله غرض دا دی چې کوم قدر او عظمت د نبی له سلام او د نبی له سلام د نن د الله تعالی په دربار کې او کچره دا هغه موافق او المعجزات ظاهر کړي د هغه موافق و معجزات ظاهر شویی د نبی السلام د سلام په نوم مبارک وا دغه او بلداد چې د ظاهر دونه د معنا یعنی تر قیامت پورې تر قیامت پورې د اني ظاهر داد د نبی اسلام د او پر تر قیامت پورې داس سلسله نه روانه هه بیا اوس موږ تفصيل وایو جو ائ نبی اسلام د سلام ته د معجزات مورده جمله کیدلو ور پر شی و کنه وا ود انت مقصد دا ده یعنی چکه قدر او عظمت د نبی له سلام او د نبی له سلام, سلام, سلام د نوم د الله تعالی په دربار کې که کچره د هغه موافق او المعجزات ظاهر کیدل نو د نبی له سلام, سلام د نوم مبارک بدا عالم کچره پ زړو اډوک باندې هم د نبی له سلام مبارک نوم اغستل شوی نو هغه به جم دی شوی 18 ول جي آیا نبی علیہ السلام مقام علی دا عیسی علیہ السلام تے زیارت نو عیسی علیہ السلام ہمڑی جمع کہو لو انہاں علیہ الصلات والسلام نے ندی ظاہر نو موں وے جواب چنا دو نبی علیہ الصلات والسلام تے دا, دا, دا معجزہ ور کڑے وا خدا دے چیز ظهور دے اکثر نہیں او بلدان چ موں چې بیا به ایمان بل مشاهده شوی او ایمان بل غیب هغه معتبر دي او هر چې دا خبر چې نبی عليه السلام د دعو معجزات ورپريښه و نو دا غیری واقعا جابر بن عبد الله رضی الله عنه نبی عليه السلام ته دعوت کړو او یو بځې اعلان کړو د ددو زمونو د مشریږي د کشرين د پوسو زه مونږ په پلار دا بيزه څنګه لاله کلا نو کشر یکښرو ته وی چې زبېړ دي طریقو خیمه راځه نو اغه راځه دا دامشريو ته ورول لاس فون اغه باندې چاړه راخلا نو د مور په ده باندې راغ دیول نو دامه شو مدي او یریدو او د منډل باندې نو دې راتینګم اغه د منډي وال اغه د کوټینو ورد اغم اغه پي وته او او پات شو دا اوس چوکی داوت په ان ویل راغلی دی نو دا دوان ماشومان شومان مور صدر بوا جو یوزه کی سنبال کړنو او د دا دعوت سلسله شروع د نبی صلی الله علیه و سلم د جبرئیل علیه و سلم راغې او ورته وی چې د دوه جابر بن عبد الله رضی الله عنه جګم د ځامن دی اگر و غواړ زانسره روټه تکینو نبی صلی الله علیه و سلم جابر بن عبد الله اخو پخپله خبرنو نو هغه واپس ورتلانو او بيبيته و جماعت شومان سره شو ناغې وتوی دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکر دیراں دوتے انبی علیہ الصلوۃ والسلام اگے نشتا دی نبی علیہ السلام بیا تاکید کہ واپس را ول خام خا وی گورا چ بیا خلاصینو نخل نبی بیت تعالی اگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجڑا وان دیرا وے و تو یا رسول اللہ ما خود ول زامن پاس شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ دا خبر وردر جبرائیل علیہ تو دعا وڑا او قبل ول زمن گدی نبی علیہ السلام دوه دعا دو پارا دعا وکړه او نبی علیہ السلام په دوه باندې غدوار ما شومن جمدي شو او نبی علیہ السلام سره بیا ډوړې وقړنه دغه نگیه واقعا دو انسواره یو یو ځوان وفات شو او خلکو باغمان صدر چول لاغه عمر وبوډای و اغه ته نظر کله خلکو ته د مرګ خبرو کوله نو آغی دا سی دوا او رجی اللہ تعالی تا پویگی چی زو ستا او ستا دا محبوب تر تما حجرت کړي د صرف پر دی دا پارا چی تب دما په حارا پریشانه کی مدد کې نو تما د دخقوی نبی په صدقه کې دا پریشانی زمان اللہ ری کان دا اگر دا دوا تعالی کبولک للا او دا دی چکا مولد او زمین و پاسشو بس اغال اللہ تعالی جمدیکو نو داسې سی گن واقعات شتا چې لکه دا جابر بن عبد الله <سؤال> تنو نبي عليه السلام ته الله تعالی د مخکنو پیغمبرانو ټول معجزات ور کړو خدای د جصه ظاهر شوی دی اظهار راغلی سند نه راغلی چې نه دی راغلی هغه مصلحته نو په هر دغه کې نبي عليه السلام ته موږ جمله کول دي راغلی خو دا معجزه و سره او اظهار دي په نو چې اظهار د دیو جنانو چې بیا ایمان بالمشاهده راغلی او ایمان بالغيب هغه دی لو ناسبت, ناسبت, ناسبت ناسب ناسب يناسب مناسبا ده نسبه تمليكي كچري نسبتا لو ناسب بدل تماما قدره دلتكيد قدر نہ قدر و منزله مرتبه مراده اياته ده معجزيه ايهتن ده دي مفرد دي عي زمان ده تميز ده ما قبل عظمت تمليكي گلويه تمليكي احیا یحیی احیا جوندی کول <سؤال> اس اسمو دا پائن دا احیا دی حینا یدعا یدعا پہلی مجهول دی او دار سر رممی دا ولن نائب پائن دی دار سر رممی دا زڑو اڑو کتو بھی لکی گو جو پاغیمان دیر زمانہ تیر شوی او اگر دیر بوسی دی شوی نو اغیتا دار سر رممی بھی لکی یہ رمیم پا قرآن کے ناغل دیزار اڑو کتو نو لوناثابت ک چرې مناسب وي د قدره د نولی سرات اسلام سره هغه مجزی عزمن د جهه د عزمتته او هغه نولی سرات اسلام ته د قیمت پر دهغې اظهار وی نو احیا اسمه مو جوندي کړي بهوي سم د نولی سرات اسلام نه ی د په کم وختې چې دوعا کولی شوی د الله طالانه. پا دا سره یا آیا پا دا غنوم دا نویل صلاة و سلام سرا. نو سبا دی نم جم دیکلو دار سر رممی اغزار اڈو ترکیب د دی بیت اغداس دی چه لو, شرط لو شرطیه غیر جازم دی ناسبت پیل او قدر دا مزا مزا فلحه مفهول دی آیاتو دا ممیز دی ازمن تمیز دی ممیز تمیز چی دی دا فائن د ناسبت دی نذاペل فايل او مفول ذا جملهペリア شط غير لازم دي او احيا اسمه الى اخره داول جواب يعني جواب الشرط هو غير لازم نو احياペل اسمه فايل حين ذا مذاب يدع قبل مجهول لدار سر ممي مذاب مضاف دا اليه داول نائب دا د دې حینه د پار مضاف نه حینه د په تعویل سرګردي یا مفرد او د حینه چې د نو دا مضاف مضاف نه هجرایو دي مفول بي ه د احیا لپاره دی نو احیا پهل مفول بي هی جمله پهلیا جواب الشرط خو غیر لم يمتحن دا د یو سوال جواب دي د 47 نمبر شیر دی او تمهید د دې به دا شریعت محمدی صلی الله باندې عمل آسان او فطرت دي د نبیعلی سلام الله علیه په شریعت باندې عمل دا آسان دی او د فطرت مطابق دی د فطرت مطابق دي, دي. خلاف فطرت شریعت نه دي نازل شوي د انسان د فطرت مطابق نازل شوي دي, دي دا د بیت تمهید دی خلاصه ده او دلته ګنده جواب دي دې یو سوال اغه سوال دی که مخکې د نبی الله اسلام سپاس جدور شو او دا حد درجه لويس سپات کو د نبی الله اسلام د سلام قدر او منزله سره چې کوم معجزي هغه خای او داغي اظهار شو وړ کړی هودي خو اظهار د هغه شی وی اظهار پر قیامت پورې بس خلق د نبی الله اسلام مو واستو موړي بجمد کې د نړۍ والي کدا هو ډی لويس پټونو والا بادشاه دی او یو ډی لويس حستی دی نو دا هغه کلام کوم خصم دی زیات او داغه توجو داغه او رویه وبم رزق رو رانی جگج کله وسلی د عام زمو ماحول کې وسلی تعلیم ته شو نو داغه کلام بیا په هغه معنی کله اثرو کینو هغه دا خبره کې چې خلک پې پوئږي یا کله عالمو لږي او داوام سره دایلم په جبهه کې خبره کې نوام بیا باغې نه پوئږي مطلب دا, دا مانه نو ویله سلام دومره لوی سړی د دومره لوی حستی ده نو په با خبر وباندی پوجدل کېدل ندی وی جن لم يم تحننا بما تعي العقول به نبی عليه السلام امتحان ندي کړی امتحان ندي کړی بما تعي القلوب بما تعي القلوب بما پا اغب بم لم ين بهن امتحان ندي کړی بوماندی بما په خبرو وباندی تعي العقول به چې عقل نو پاګه ماندستوري شي نبیل اسلام تو داس کلام نه دی فرمایلی چې زمونږ باندې یو امتحان دی زمونږ عقلونه دغه په حل کې دوه باندې ستړي شي بګې نبیل اسلام والسلام آسان کلام فرمایلی دی مفہوم واضح چې هغه باندې هر څوک هغه پوهی دی شي هر سن هر سن السلام نبیل اسلام والسلام موږ د دوه مر آسان کلام ویلی دی هر سن علینا دوجد مهربانینا دوجد مهربانینا دوجد وجود د مهربانینا و <مونگ> مڠمان <بانده> دي نه په هدايت زموڠمان دي نفلم نرتب ولم نهمي نو چکه نبي عليه السلام دومر آسان کلام فرماله دي نو مڠ گند نبي عليه السلام په كلام مان اس شک نکو ل فلم نرتب مو شک نکو ولم نهمي او مڠ غيراني گو په كلام د نبي عليه السلام مان دي چمو د سوي دي زموڠ په لم يم تحن يم تحن امتحانا يم تحنو باب افتعال دي. امتحان دا مصدر يمتحینو یفتعلو دا واحد مذکر غائب پیلی ما پیلی مضارع لم چلم داخل شنو اخر لجزمر کو نون د متکلم په اخره کې راغی نو دوو نونین متجانسین راغی ادغام شو او ماقبل باندې ما کسره خو د مخ کې نه موجود و نو يمتحینا ویل کېږي امتحان ندی کړي په مونږ بما تعیا تعیا یو عیوندی او یو اع یو یو یو عین دی یو ای عیاره دوڑ معنی پر عین معنی ټیکنیش تدې خو ای عیابه افعال دي. او عین مجرد دی پدې دوړو کې فرق دی معنی کې فرق دا دی چې عین د عقل ستړي واجې ته ویل کیږي عین د عقل ستړي واجې او ای عیا د جواره هو او د حرکات د بدن استریوال دي نه کېږي د ظاهري د ظاهري جوارح استریوال ته اعيامل کېږي د عقل او سوچ او فکر استریوال ته عيون ولکيږي امام کسائي رحمۃ الله له د مبارک راضي چې د د علم النحو ولې شروع کړو نو دی وي جدي او په ره به سفر مان روانو نو شو نو څو یو خلک یوځې کې اوسېدل د د اغي سرا لگا دمک ولی نو دوی عاییتو زدیر ستڑی شما ناییو اتوی لگا تا غلط خبرو کلی لیا و تا غلط خبرو کلی لیا زکر کچری دتی تپوس کچو ویلی می وکړه کلی دیوی کتا ته خپل ستکاوت او مشکلی تکاوت او مشکلی نو بیا عاییتو بی وایا او قطا تا سپریشانی و ذهنی مسلی نو بیا عاییتو وایا ادین روستو واست د بیا فورا پنهو کې شروع لاله نو امام معاذ د دوه استاد دا, دو دا غسر علم زده او بیا دغه نوستو خلیل بن احمد سره رحمهم الله دا وی سره بیا د علم نحو زده کړی نه دلته دا معنی چې نبی السلام په مون باندې امتحان چې دا چې کلام مون ته ویلي چې پایمن دا عقل جناده دا په نغت کې پماند منقول سر راځي اي قال ال اگ او اگر اسه ته ویل کېږي چې د اوخ هغه په باندې منیټور یارب کنټرول کې نو دلته کې عقل تم د دیو جنوی عقل دا انسان د غیر شرعي امور نه دا منکي بیا اقل نفس او او ذهن دا درې ژوند دي د معمولی اعتبار سره د کې فرق ته حقیقت په لحاظ سره دا ټول یو ژوند دي دی. نو دیوي کچره یو سيزونه د معلومولو په لحاظ سره شي یو سیز معلومات راتلل انسان ته دا په عقل سره کیږي کچره په کارونو کې دخل کو نو بیا نفس ته او کچره د سيزونو د معلومولو تیاری جګم دي يه ساتل ناغي د بیا ذهن او کمهستان زهنه عقل تراله اقل هو یوسس معلوم کو خودی اغه بیا استور ساتل بیا بیا ذهن کار دی فرق اعتبار ی حاصل کی ندل ته کی دغه وی حرصن حرصن حاریس ته حاریس دته لکی کی کیوسس کی دلچپی او دا دلچپی ولا بیا اغه سست سړی معنی شي حریسان حریسان نوبیل السلام سلام بارک راضی دو, دو, دو, دو, دو, دو, دو, دو, دو امام حسن د لقد جاکم رسول من انفس کم عزیزن علیه ما عنیتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم حریصون علیکم پا دیوان تا حریص دیتی نوحر سی بس امان دیو نبیل سلام دا حریصو چه زمان طول امت جنت تا لارشی او پا دیوان حریصو جی جہنم تا دا امت تا سوکلار نشی علینا یعنی علا ہدایتنا فلم نرتب دا نرتب دا راب یریبون دی راب یریبون نرتب دا ارتیاب ارتیاب ارتیاب ارتیابا یرتیو نرتیبو نرتیبو یا متحرک ما کامل پتح بالی بدلشی بیادا لمده و جناخر اللہ جزا مراقل علی قردی دلی نرتب تجوڑ شو بیدی ارتیاب شک تبیل کی گی ریبم شک تبیل ولم نہیمی نہیمی دا فاعیلی وزندی دا حیرانی دو تبیل کی گی نحن نمتكلم سي غدا لم يمتحنا امتحان ندكره نبي عليه الصلاة والسلام پا مون باندي بما پا اغا کلام ماني پا اغا خبر باندي تعيال عقول چه اقلون پا غير باندي ستولي کیجي حرسن دا وجد حرسن علینا پا مون باندي دا وجد مهربانينا او دوجې د حیرسنا دوجې د مهربانينا علینا یعنی علا هدایت نه په هدایت زموږ ماندی فلم نرتب نو نبي انه موږ شک نکو په کلام د نبی اسلام او په خبر د نبی اسلام ولم نهیمی او نه په حیرانیو کوم حکم کوي موږ د پاغه باندې اغه ایمان دیدم په ایمان دی. شک نشته لم يمتحنا لم jazimade يمتحن پن دا نه د مفول بیهی دی با جار دی با یمتحن او یم یمتحن کی زمین دا غفایل دی با جار دی ما موصول دی تعیل عقولو تعیل پین دی العقولو دا پایل دا تعیل دی او بیهی جدی دا دا متعلق دا تعیل پین دی او حیرسن جدی دا په مفول لهو دی د پار دا پا و او متعلق تی پہرسن بسی نو تایا پیل پائل مفول چلائیو دیشی دا دا سلی د موصول موصول سلی مجرور د جار جار د سلی مجرور دا یمتحین نا بسی متعلق او یمتحین نا پیل پائل او متعلق او مفول جمله پیلی یہ دا او بیا پلم نرتبو دا پا عاطفہ دا او دا پو لم یمتحین نا باندی بیا عاطفتی پلم نرتبو فلم دا لم جاجمان دي نرطن پيل فائل دي وحر باتب دي لم نهم دام پيل فائل دا ما تو ما توب اللي هين دوارا بخبر جوغ الورا فهم معناه فليس يرا فيل في القرب والبعد فيه غير من. منفحيمي من من دا ارتاليس نمبر شعر دي او تمهيد دا دي دالي دا دا دا دا دا دا دا چه حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پی جندلو پی جندل مشکل او محال دی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پی دا مشکل او محال دی دا تمہید دا دی شیر او خلاصت د دی شیر دا او دا بیت چی دی دا دو جواب د او سوال دی او غدا دا چه مخی دا او فرمائی نبی علیہ السلام داس قرآن کلام نه کړي ندل دګ بیا یو سړي سوال کی السلام کلام دومره آسان السلام په کلام په السلام په حقیقت باندې مونږ دنبیله سلام الله عليه وسلم چې کم احکام هغه ظاهري معنی ده او کم چې د احکامات نه هغه بالکل ظاهر دي خو بعضن نبیله سلام الله عليه وسلم کلام کې داسې محاسن شته چې داغه معنی مونږ نشو پوهیدلې د نبیله سلام الله حقیقت چې دی پاغه معنی مونږ نشو پوهیدلې نبیله سلام الله عليه وسلم په خپل باندې اب بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې یا ابا بکر لم يعرفني حقیقتا غير ربي ای سوک ما حقیقتا نشې پوي ما مان نشې پوي دلی او ما نشې پېندلی علاوه درب زمانہ بس خبر پدی کلام د نبی له سلام دو سلام سره خلاص شو لا چې علاوه علاوه د الله نا د نبی له سلام په حقیقت ما نشې پوي دلی چې نبی له سلام دو سلام سمره جامع شخصیت ته او سمره محاسن د نبی له سلام دي او سمره محاسن د نبی له سلام دو د کلام د نبی اسلام خپل محاسن او صفتونه او د نبی اسلام د کلام محاسن او صفتونه دا ټول باندې پویا دا د انسان په واسطه کې نه دا نو دل د چې اعیل دا ګره ال دل د عیل ورارا غل دی دا دغړه الفاظ مونږو وی اعی ال ورع ستړی کړي د د صفات باطنیو د نبی اسلام صل خلق د نبی السلام اسلام په صفات باطنیومله کوشش کړی دي خو ډیر ستړي کړی دي په لایي سيورا نپس دلی په القور می ولبود په مقام نزدیکی په مقام کی کی بعید کی یا په زمانہ قریبه کی یا په زمانہ بعید کی په هی په معنا د حقیقت د نبی الله اسلام کسب کمال نشی دي دسه کې فيه په معنا د حقیقت د نبی الله اسلام کسب کمال غیر من فہمی علاوہ د ثنا علاوہ پخپل فهم کی د ایجزد لدلونا علاوہ پخپل فهم کی د ایجزد لدلونا بس یو سڑی کوششو کیو کی نو بس پخپل فهم کی پخپل زکاوت کوتا ایجزد قارش خوب پکن ها حقیقت د رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې پوی نشینو اسوین نی اعی الورى ورا, ورا خلق دی ولګي خير الورى دا راز د نبی له سلام الله علیه و سلام په صفت کې فهم او دا ادراک کی کی پا دل کی دا دی ولګي فهم معنا هدي ته کې دا معنا نه مراد صفات باطنیه دي پله سور دا له سچ دي د موږ ویلې دي په نخو کې دا په مبتدا خبر باندې داخلي کې خو دې قاعده دا چې کله دا په پهلي مظاره باندې داخل شي نوبیا په دې کې زميري شان اغا دلته کې مقدر ګړنې کېږي نو اغه ذ مینشان بلې سره پر اسمی او دا یوران یا دا یورا پر شان نور کم به مزارله اغلی اغه ذ لسره بیا خبر جوړیږي یورا رؤیت نه دي رؤیت قلبي او رؤیت بصري دوړ دي مراد کې د لشه په دوړ باندې دي اطلاق مهمه کیږي بل قرب دا بل قرب چې نه دا په معنا د ظرف ته نو ظرف زمانو کې د شه مکانوم کې د شه دغه رنگه غیر منفهمی انفهام انفهام څه ته وي انفهام د تیوليږي چې یو سړی د اقل کی عاجز شي د کون هدا شینا او انفهام چې یو سړی عاجز شي د کون هدا شینا یا الزام هغه اومنی بس دا تسلیم کیږي بې ځبک نور نه من شمه خپل عجز تسلیم کې انفهام دي توي اى الورا ستلکړ دي خلکو لره ادراک د صفات باطني نیو د نبی عليه السلام خصوصو کو در رسیدلې دي پله سيورا پس نشي دي دي په فين قربي والبود په زمانه قریب یا زمانه بعيد کې یا په مکان قريب یا په مکان بعيد کې په هي په معنا د حقيقه د رسول سلام کې څه کمال دي غیر من غیر منفهمی علاوه پخپل پهم کې داعجز دی دلونا بل سیز سيزوب وينوني د نبيله سلام حقیقت او په کمال بيست وزن پوي نه کي خو څ سره کوشش کوي کي نو صرف دا خبره بہت اخقال شي چې بس زما عقل او زما فهم دا عاجز دي د حقیقت معلومولو د نبيله سلام نه ايل ور پیل پيلي او الورا چه ده مفول پاهم و معناه ده مضا مضافون لیه د ده اعیاد پارا پاعلی او فا چه ده ده فا عاطفه ده لیسه چه ده ده مونگو په جه ده ده پر مقتده خبر مداحی نیلی حضرتک زمین شاد ده مقدر نو اغبا ولو اسمی او یورا پین یوررا پیل دی او د غیرمون فمی چې دی د غیر عمون په حمی دا مضام موض په ل دا د د یوره د پپار ن ب پایین دي دا یوره نو یوره پیل پلور به معوب په ل دی والبو دی د الکور معوب هر پیې ب د معوب معتوماتوف نه مول جر مجول مطال تر یوره پسې او پی جې دا مطاللی مقدم د په مون پههمی او غير منفهمي جدي دا دا يوراب دا بارا مايبه پاعدين نو يوراب پاعدين صدا متعلقينونا دا دا لحصا دا بارا خبر دي دا دا دا بيت ترقیب شو بیا انجاس نمبر شهر دي کشمس تزهرو للعينين ممبو عدن صغيرتن و تو كلو من امامين دل دا كي دا, دا, دا بل دو صلوات و سلام سره یو زه یو شان یو بیتبل بیت د دې تمهید دانه چې فاجا محمدون سراجه منيره پسلو عليه کثيرا کثيرا نميله صلوات و سلام مراغري د مونته یو بلډيوا پسلو عليه پس درود وای په د باندې دل نو دل دلته کې دل دا تشبيح ذکر کای چې نميله صلوات و سلام مخکې ګورم مخکې سره به ته دل توج بدن بیله سلام په حقیقت باندې خپلونه دست استری شوې دي او سړيخ په عقل فقې زغلي نو علاوه د خپل عجز نو تبلس نخاري نو دلته کې وستو شبېږيږي کا شمسي په هوا کا شمسي دغه نبیله سلام په شان د نور دي تظاهر للعينين چې د ښکارې چې د ښکارې استرګوته ممبعدن صغيرتا دلرنا دل یوږي شانتا وتو کل طرفه من امامي خو د نږدېن سترګې راپي بیا د سړي د شکرت دي تو کل اکلال نه اکلال محفوظ ده. دا دو د چاند په جندلونه د چاند په نه عاجزي عاجز کې دلته وی لیکي نو تو کل طرفه من امام خدا اسه کې دي لیکي خصوص ته بار بار ګوري یا د نور څه لګو یا نور څه د نظر کم کړي بي دي شي عاجزي ستورګه ته سړي بیان نشي ولې دا دغه مان لري کا شمس بياده د چې د نبي له سلام تشبيه د نور ثار کا سپوږ مې استرولي نور کی چې نبي له سلام تو سلام دو سپوږ مې پر شان تست تر غوتم کتل کی بلدان چرانا داږي موپی دا. د د خچاته نقصان نور کی ګرمائش نور کی دلدا جي تشبيه دلت کې د دیو جي نذر نور سن نه چې څنګه نورت قتل بار مسلسل نشکېدلی نو دا غره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هم مسلسل صفتر کی بچانی شونی ولی هم پاول کی ویلو د سو شعرونو مخ چې حسین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اغه باندي جمال غالب او د جم... جمال په حسنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د جلال د جلال پرده او محجوب په جلال باندې نشابوتا مسلسل یو شاستر نو نشونی ولی نقاش شمسی تظهروا اقلال منگوی دا غیو لپس پرکی دی ندل دوی جکا شمسی کاب حربی تشبیح دا جار دی او شمس ولا مجرور دی جار مجرورو دا متعلق تی پا محضوب بسی خبر دا پارنو دا محضوب بیجا گا ساری هو دی تظهرو لیل عینین تظهرو پین لی او لیل عینین بسی متعلق تی مم بو عودين. او تظاهرو کے فائل نے ضمیر لگا فائل نے مم بو من بو دین جی دے دامنجا دے بو دین دا مجرور دے جاں مجرور متانی تظاهرو پسی دی او صغیرتن جی دے دا تظاهرو دے ضمیر نہ حال نے حالی ستر ہو تے بدل لینا لگ ور کوٹی صغیر لگ و دکان نور پاتب دی او توقل لو پیل دی دیر په کې د پای او اتوار په جې مفول من أمامي من من آممي داله متعلق دی نو کشم چې دغه نه سلام په شان نور دیته د هرلي لا چې داتهزه هر وکاره کې اکاره کېږي ته لې نه صغیررهتهملک وررکټ نورته سر کو بسړکې شانتکارې او توکل لو اسطلقی نظر من امامی دنیز دینا چی سلیو دا بار بار گوری کارت سلیو نیشی کرتا لی وکیپا یودرکو پی دنیا حقیقتہو وکیپا یودرکو پی دنیا حقیقتہو قوم نیام تسلو عنہ بالحلمی دل دکی دا پچاس نمبر شیر دے او دا هم د ماقبل اشعار سره مطابق دی خدای نبی السلام څخه په توګه ذکر کړي نو دلته کې تمهید د بیتا نه چې ان ناسونی یامن اذا ما دو پنتبحو خلقو ددي غفلت کړي چې کلم نشي بیا به راوښي دل کې وای مخکې وای د نبی السلام په حقیقت باندې په محاسن او د کلام باندې سوکني شي وای دلته او که په یو درکون دي څنګه پوه شي که په یو درکون څنګه به معلوم شي په دنیا کې حقیقت هو کمالات حق. د نبی سلام کمالات د نبی له سلام د سلام څنګه ځان شکو ورسي او معلوم بشي سو قوم النيام قوم دته قوم چې اږي او دئی نيام چې اږي ود قوم وسته د نبی له سلام په حقیقت باندې ځان پوهیږي د نبی سلام سلام په سیفاتو باندې پوهیږي دا خپل د دراوک ندی او تسلل انه بالحلمي چې اکتفاء غل د دوی په با خوبون باندې د دا حقیقت داغنه چې بس په با خوبون باندې اکتفا غل هک کسین مسعوده دا پوره دي خدای غن علاوه کوشش نه د کړی چې نو مهل اسلام محسن نو به رسول الله صفتونه او غيظ د کړی جسم نه انسان طاقت نو کې په چې دی دا اسم استفهام دی مبني علی الفتحه دی په محل بنسب کې دی او دا حال د قومن قومن یامون دا پہلی او دا فی دنیا دا متعلق دی په یو درکو پسې حقیقت د دا مضامضا په لې دی دا د یو درکو دا بارا مفعول او قوم نیامون چېنا موصف سی په دا پایل د یو درکو او د پہل پایل او صرف متعلق نصد مفهول نا جمله پیلیش ودا او تسلو پیلی ضمیر پاکی هم هغه پایلی قوم تراجی دی عنو متعلق تی بسی بالحولومی تا بس مطالق تی ثانی دی نو دا تسلو پیل فایل او متعلق این تی رایو دیشی نو دا دا, دا دی قومون دا بارا صفت تی ثانی نی امن ولا صفت اولو او تسلو عنو بالحولومی دا ولا صفت تی اغا سانی ده او تسلو دا تسلو سطح وی لکی گی تسلو تسلیتن ده تسلیتن صبر کول او صبر باندې یعنی کوم سحاسیلی صبر او اغا کافی گانا لگو تسلو مونگا ده محاورتن مانا اقتپا کول اقتپا کول 키ی د الیدراک که تفیل كورنو نcillر خورن شد یه ها شکره د دیگه والی!!!!! خورن او ايدراک که اOver us نہی صنرب انا خورن از عشق به اوفی respeین نو ادراک خورن محل دیگه ادراک دیگه چیست عشق به اerry او ادراک دا احوال دیگه دادمومکن دید دادمومکن دیده و مشکل دیگه ممکن نوجود دی Be ولیکن مشکل دیگه او دل تکي پديبي دي د دري وړي نبي کړي دا ينه اغه ذات ي درک ذات او د صفات خلاصه کې چې د ادراک د احوال هم خلک خبر دي ودي دي دیو دی. دی جن نبي عليه السلام زموږ پیغمبر دي او زمون د امت لپاره په دنیا کې دعاګانې کړې او په اخرت کې به هم دعاګانې کوي دیو جن چې د نبي عليه السلام د زندګي نه سړي ځان خبر دي دی. د دینه د خپل مذهب نه علاوه نور مذاهب سره وی هر یو کاستا د خپل مذهب اگر کاغه په غلطه ولې نه دی خدای غي سنه سوته معلومات شته دي او دا غي چې کم سر کم بشانه او پاغي باندې دایي علم خدای دا پته نشته چې د نووي سلام اخلاق مبارک څنګه د نووي سلام احوال څنګه ناسته او د غرنګي نبی علیہ السلام <تصفيق> د زندگی په هر موړ کې موږ ته ستالیمات او سويناد غدي نظام دا د یو امتی اغفریزه او د امتی د نبی علیہ السلام حق ادا کول دا د بیت مانهم واضح ته چوکې په څنګه به دنیا کې د حقیقت د نبی السلام دي دي او د کمالات السلام کومه کوم چې ودي او هغه کوم د په خوګونو باندې